Svensk Kommunistiska Parti i Borlöf Vi som är i studion är Viktor och Jan Svensk Kommunistiska Parti Det får man kontakt med genom att gå in på vår hemsida www.skp.se Men ni som vill höra på det här radioprogrammet i efterhand ni går naturligt in på www.kommunist.se på vår hemsida på www.skp.se Där finns vår tidning riktpunkt också, om ni vill läsa den. Där på internet ni kan också passa på att ta en, en promotion på pappersutgåvan. Den kommer ungefär en gång i månaden. Så passa på att göra det. Och där står all kontaktinformation. Ni som lyssnar över internet. och. Vill ha kontakt med till exempel SKP i Stockholm eller Göteborg Eller Norrland eller någon annanstans Där finns möjligheter Att få fram de telefonnummerna där Men ni som ska ha kontakt med oss Här nere i regionen Ni kommer på Nätigvård partilokal På södra Förstödsgatan 132 Där är vi onsdagar och torsdagar Mellan 19 och 21 ni kan också ringa för telefonnummer som är 040-611-8882. Ansvarig utgivare, det sa jag kanske, men det är var i varje fall Richard Steinberg. Och telefonnumren i en härt i studion är, är 040-43-7070 -70, eller 040-43-7071. Där ser man minnet börjar svika en, en liten Men i varje fall så var det de nummerna 040 43 70 70 Eller 040 43 70 71 Om ni har synpunkter på det vi kommer till att prata om Eller om ni vill ha några frågor Idag kommer programmet naturligtvis mycket till att handla om eh, Gåsa-situationen i Mellanöstern. Men vi ska också ta upp i slutet lite om kommunisternas ideologi. Och vi ska prata om eh, lite andra små saker, Bland annat om Försökningskassan. Men vi börjar detta år med att prata om arbetslösheten. För det är ju en viktig... Viktig del i det sociala livet i Sverige, jag menar det är genom arbete man har möjligheter att försörja sig och för, förvägras man då de möjligheterna att få ett arbete så har man naturligtvis svårt att försörja sig på ett riktigt sätt och arbetslösheten har ju nu med den finansiella krisen eller kapitalismens kris som vi vill kalla den för för det är en överproduktionskris där kapitalet har fått för stora profiter och människorna har fått för låg köpkraft folk kan inte handla alla den, alla den mängd av varor som framställs och därför slår ju naturligtvis krisen hårt eh, mot det vanliga folk. Folket. Och det är ju naturligtvis för att produktionsmedlen ska ögas av ett litet fåtal. Deras intresse av att producera består i om de kan göra höga profeter. Kan de inte göra tillräckligt höga profeter så är man naturligtvis inte intresserad av att eh, producera något. Och det är det vi ser nu. Man har försökt lösa den här krisen under lång tid med lån och sånt. Men nu har liksom... Det är något världsändigt. Man kan inte låna ut mer pengar. Och de som då blir arbetslösa kan naturligtvis inte tillba betala tillbaka sina lån. Och därför uppstår den så kallade den kapitalismens kris. Men det är ingen kris som... Är en ny på något sätt, det är en kris som har pågått och kommit med jämna mellan och med slutet av 1700-talet, vill jag påstå, 1800-talet var det också många ekonomiska kriser, men nu slår de naturligtvis en värre eftersom... Ekonomierna är så stora och sammanflötade. Det är inte så att det uppstår fler företag idag på något vis, eller fler avgörande företag. Utan det som är tendensen i dagens kapitalism det är att det blir större och större företag. I ett fåtal kapitalägare har hand om stora mängder. Men för att komma tillbaka till de som var arbetslösa så är det idag ungefär 330 000 människor som är officiellt utanför arbetet. Och förra veckan eller i denna veckan har det anmälts 3000 lediga jobb och om man då räknar 330 000 eh, officiellt arbetslösa så innebär det att det är ungefär 33 stycken sökande på varje ledet jobb. Och det innebär ju naturligtvis att fler och fler tvingas från sin försörjning. Och en försörjning som då har ytterligare urholkats genom försämringar i åkassan. Och nu försöker man värva tillbaka en del folk. För en del folk hade ju inte råd till att vara med och kassan utan tvingades lämna av kassan när den höjdes som värst. I år har man sagt att man ska sänka den med 50 kronor i månaden för att försöka locka tillbaka. Eller för att man tror att det är fler som dock kommer till att råd. Och vara medlemmar av kassan. Hur det kommer att slå är väl tveksamt. För det är ju inte så att en lågkonjunktur gynnar löneutvecklingen precis. Det har vi ju sett många gånger. Vi har ju hört innan den här, när den här, slår, eller den här krisen slog igenom att det har hela tiden det varit arbetarklassens egna fel att de inte har haft ett arbete och de har stått hemma för att vi har haft höga bidrag och allt sådana här saker. Det är märkligt att den tonen ändå inte hörs mot biologen och det kapitalistiska systemet nu när alltså när vi de har själva har problem ju. Man, Men på något sätt är det väl att man ska komma över i framtiden försöka veta över de här problemen ju också på arbetarklassen och det gör man ju genom att. Man tar ju de här pengarna, de här bidragen som bankerna, företagen, för de här stöden. De måste ju självklart tas från något ställe. Och det blir ju självklart då från socialförsäkringssystemet och de olika institutionerna som finns där i medan från vår sjukvård och så vidare. Och det är ju det som man... Menar, den, den där socialismen och solidariteten, den är ju så förhatlig för både klassen, men den är ju inte förhatlig... Alltså socialismen i sig är inte förhållande när den delas genom kapitalet hos sig själva utan den är förhållande när den riktar sig då för arbetarklassen. Ja, visst. Man vi kommer lite in på det. Vi skulle prata om kanske i slutet av programmen, men det gör ingenting. Alltså, för kapitalismen har utvecklat sig till att bli en Lenin gjorde en analys av det redan i början av har men en statsmonopolistisk kapitalism och det är tydligt hur, liksom, hur staten och kapitalet mer och mer följs samman Alltså staten går direkt kapitalets ärende. Staten är garanten för att de stora monopolföretagen ska kunna göra profiter. Vi ser det på många sätt och vis i de mellanstatliga relationerna. Så går det ut på att, att bana väg för de stora, stora bolagen. Att de ska kunna få tillgång till större exportmarknader och fria marknader. Slippa möta några som helst hinder. Och samtidigt så finns det en annan tendens, det är ju att staterna väl samman, så som man säger EU. Det är ju inte konstigt därför att kapitalet det har ju ingen nationell bas egentligen mer. utan det är i, i en internationell förteelse. De utsuger och plondrar folk i många, många fler länder än vad man gjorde tidigare. Innan var det ju svenska företag de höll sig till Sverige. Idag har ju de flesta, de storbolagen de som stat, vars ärende staten går de har ju alltså Bolag eller fabriker och andra intresse i många många andra länder. Vi kan se på många svenska företag. Där finns till exempel ett låsföretag, Abloy. De har till och med fabriker nere i Palestina eller i Israel och använder alltså de eh, palestinerna som plundras ut nu. Företagen är ju ofta ganska tysta om deras förbindelser med Israel. Man vill, vill ligga lågt med dig därför att Israel är ju inte alls en sån stor marknad som till exempel Arabländerna. Och man är ju då rädd att på något vis stöta sig. Men de finns överallt, de stora bolagen i Taiwan och överallt. Till och med borta i Kina nästan de sa in. Jag säger att nu har regeringen utsett en person som ska hålla koll på arbetsmarknaden i Kina. Hur den utvecklas och hur den är. Jag, jag förstår inte varför man inte tillsätter en person som ska hålla koll på hur arbetsmarknaden i Sverige utvecklas och, och se till vad. Uppgifterna den personen skulle ha, och det var liksom att, att eh, påstå man skydda de kinesiska arbetarna, hjälpa dem alltså att eh, upprätthålla jobb. Och här har man alltså då 330 000 människor som är arbetslösa. Det tycker man alltså inte är någonting att skydda. Vi kommunister vill ju naturligtvis ändra på den politiken genom att omfördela ägandet av de stora fabrikerna. Det kan inte vara statens uppgift att tillse att ett litet fåtal för stora profeter. Statens uppgift borde ju vara att skydda alla medborgare i det här landet. Inte bara de, de lilla, de lilla fåtal som äger ja, produktionsmedel det det. och kan sprida sig över hela världen. Nej, därför behöver vi naturligtvis en ny politik som, som tar bort inflytandet för de eh, rike eller de monopolkapitalen. Så att de inte får dominera politiken, så att inte politiken styrs utifrån de, deras intresse. EU är ju också en sån intresseorganisation för storkapitalet som slutar avtal som går ut på att Nej. gynna de rika och storfinansen. Det är deras hela strävan. Det att man har um, sociala kontakter Eh, alltså att man vill påstå sig att vilja slå vakt om den sociala säkerheten i, i Sverige Det är liksom inte särskilt sanningsenligt För det bryr man överhuvudtaget inte om Utan det viktiga för dem det är profeterna och ingenting annat Liva Palestina, utgränsa sionismen. Liva, liva, liva Palestina. Liva, liva, liva Palestina. Liva Palestina, utgränsa sionismen. Vi har sjönat vintern, vi har brugt siffroner vi har brugt siffroner nå, och pressat du liverna, och pressat du liverna, och hela världen känner till vår jord, och hela världen känner till vår jord. Livet, livet, livet ja. live Palestina, livet, livet, livet Palestina. Och vi är kastad i närkom, och vi är kastad i närkom. Så låter Och vi har flytt i och, och vi har flytt i Audiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf visar mig i studion är Viktor och Jan. Jag håller på att säga Viktor, och Rikard Stenberg är ju vår ansvarig utgivare vi pratade innan lite om arbetslösheten och lite om kapitalets, eh, kapitalets eh, kapitalismens kris vi ska nu ta upp lite om Israel eller vi ska ta upp det eh, så mycket om den konflikten i Mellanöstern inte bara Israel utan alltså det som händer på, i Gaza och, och nere i hela Mellanöstern det är, det är ju så alltså egentligen är det ett Folkmord som sker att eh, när eh, det är Israels kolonier så kallas, eller ockuperade områden som utsätts nu för en gigantisk beskjutning. Över 700 människor har tillstått att mer än 3000 människor har sörrats där. Och det är inte så att det är några soldater som har sårats och dödats i, i, i det flera fallet. Det är säkert några från eh, organisationen Hamas. Det är inte så alltså att, eh, att Israel för eh, krig mot en stat, en främmande stat eller på något vis. utan. Israel för ett krig mot eh, befolkningen på ett ockuperat eh, område. Ett, ett område som man på alla sätt har isolerat. Man har ringat in det med en 7-8 meter hög mur långt omkring och genomfört alltså att eh, väldiga sanktioner mot det. Man har inte, man har brutit deras möjligheter till förbindelser och sånt. Man har kontrollerat. All, allting som har införts i eh, i Gaza olja och eh, vissa saker har man eh, alltså vissa saker eh, har man ju folket i Gaza inte haft tillgång till det har varit fullständigt belagrat, inlöst i världens största kan man säga största fängelse. det har varit avskorat från land, luft och självkommunikation och allting allting och man har förvägrat nästan allting att föras in i, i, i den ockuperade zonen även mediciner som man har haft stora problem och det är en ockupation eller den ockupationen har pågått länge men den senaste tiden är ju ungefär i 18 månader sen Hamas eh, vann eh, valet man har haft alltså en eh, vapenvila med Hamas. Hamas är ju en eh, politisk och religiös organisation som verkar i Gaza. De eh, vann valet där. Man har haft ett så kallat fredsavtal under nu i eh, ett halvår tror jag det har som, eh, eller lite längre. Men eh, det har nu upphört att gälla. Det är inte så alltså att... Eh, att det beror på de där raketerna som Hamas har skjutit iväg in där. Utan det är ju faktiskt så att Israel aldrig har egentligen respekterat den vapenvilan. För vapenviljan innebar ju inte bara alltså att man skulle sluta skjuta på varandra, utan den innebar också att Israel skulle upphäva den belagringen och inringningen och boykotten, eller vad man kallar det för, mot eh, Gaza Gaza skulle Gazaborna, palestinerna i Gaza skulle få möjlighet att få medicin mat och allting på, på rättvisa villkor men det har alltså Israel, staten Israel förvägrat dem trots den rådande vapenvilan jag tänkte precis ta upp det också för det finns ju väldigt många som tror ju att de här stridigheterna alltså att Hamas efter det här eh, att avtalet har upphört så har, som vet du, alla har uppenbarligen har följt. Men som du säger så har Israel aldrig följt det här vet du, det här avtalet. Bland annat så läste jag att istället för att tillåta 450 lastbilar då om dagen så, så tillät man bara 80 lastbilar komma in med förnödenhet. Och man sköt till och med ner ett internationellt, alltså ute på internationellt vatten, ett fartyg som kom från Cypern som man ramade då med inte bara fredsaktivister utan faktiskt högt Uppsatta politiker runt om i Europa så att de här alltså Israel gör egentligen precis vad de vill det är ju en koloni och de är ju och de har ju vad vet du, precis som säger de är ockupanter också. Därför är ju retoriken väldigt märklig när den kommer från Israels håll och Israels vännerna som påstår sig att de har rätt till någon form av självförsvar gentemot en ockuperad på. det är självklart att de, alltså, de försöker försvara sig mot, alltså, mot de ockuperade och det är, ju, det, det är ju en omöjlighet egentligen rent alltså, rent politiskt och rent tekniskt och alltihopa, du, du kan ju inte jag menar, det är ju de andra som är okuperade hur ska du ha ett självförsvar mot en ockuperade part det blir ju bara tramsigt att, att höra de här, men alltså de här konflikten har ju egentligen existerat nu i 60 år, och den har ju ingenting med Hamas så jag har men tidigare så var det ju fattarrörelsen och PLO, och alltså den har pågått hela tiden, man har använt exakt samma retorik egentligen för att uh, man ska behålla för att, under den här ockupationen omvärlden har också använt samma Retorik egentligen för oss så, så var fatta perioder och teorister. Och sen när Hamas dök upp så var det, det de som blev teoristerna och, och då var fatta och rörde De snälla och, och alltså det går ju bara runt och runt hela tiden och det handlar ju om att. Alltså det, det har egentligen ingenting med i konflikten i sig att göra utan man, vad man vill ha egentligen. Man har tillsatt Israel där på en, en väldigt viktig strategisk punkt. Och samtidigt så är Europa allierade med USA och eftersom USA allierade med Israel då, så vill man gärna hålla sig väl tillsammans med USA också. För jag menar, Europa skulle kunna väldigt lätt sätta till ett handelsavtal och inte handla med dem och göra dem paria ja. I internationella sammanhang, precis som till exempel Venezuela gör och Hugo Chavez, då sparkar han Det skulle inte vara några problem överhuvudtaget, och det är knappast så att det skulle direkt skada. Eh, affärerna, alltså särskilt från svenskt håll med Israel eftersom vis, visserligen exporterar man vapen och, och andra saker, och händer och arvets och allting har sina affärer där också men det är ju inte, det är ingen viktig part egentligen på det viset man har ju inte, det är inte så att Sveriges ekonomi skulle knäckas på något sätt om man skulle ha en handelsomvågon mot det landet ju. utan tvärtom det skulle ju det är ju Israel som skulle kunna känna ju väldigt starkt ju, om man hade haft ett handelsomvågon och man hade tvingat dem till till för en annan politik ju. Israel påstår ju att de är ett suveränt land och har och rätt att försvara sig. Men varför har inte palestinierna som är ockuperade då? Alltså varför, inte har, varför har inte de rätt till ett suveränt land? Varför ska de vara ockuperade av en annan part? Mm. Det finns ju... Alltså där, man kan inte köra med det argumentet med att vi har rätt till självförsvar så därför får gör vi, vi göra vad som helst. Mm. Ja, och för är det ju alltså förmjudet att ockupera andra länder så det är helt klart och tydligt att det är Israel som föregriper sig på folkrätten och även när det gäller så kallade de folkmorden, eller de morden alltså, alla krig har ju, styrs ju och jag vill inte påstå att de styrs men där finns vissa regler för krig, krig, krig i som säger alltså att man inte får angripa civila mål och civilbefolkningen ska, trots att man får krig, skyddas så långt det är möjligt, men det israeliska kriget, det är fullständigt inriktat ju, mot civila mål, till eller med den skævle, som uh, drev af EF'en bombades av israeliska stridsvagnar 40 människor dog i den skolan vid det israeliska anfallet mot dem så liksom, där, där råder egentligen ingen fejksamhet. men problemet är ju alltså den opportunismen eller vad man ska kalla det för eller den skyddet och imperialismens intressen i Mellanöstern det är det som gör ju att USA och Sverige och EU och alla andra länder inte vågar eh, tala klarspråk om Israel. De kan mycket väl gå ut och uttrycka sin solidaritet med Palestina. Men samtidigt palestinerna, eh, vi har sett nu i demonstrationer, där är Moderater och du talar på Palestina-demonstrationer, Socialdemokrater och alla möjliga. Och de har naturligtvis rätt alltså, att uttrycka sina åsikter om vad de anser om det. Men det är ju viktigt ändå att komma ihåg att det är de som gör det faktiskt möjligt för Israel att bedriva det här kriget. Till exempel de där flygmaskinerna, så flygmaskinerna som man använder nere i, i Gaza och Palestina nu för att bomba civila mål i huvudsak har fått tränat och övat här i Sverige under Johan Persson då var Israel alltså Sverige har ett militärt samarbete med Israel och, och de över äh, såna saker och det innebär ju naturligtvis att Sverige direkt egentligen är inblandade i kriget svensk vapenexport går till Israel där finns inga embargo eller begränsningar för den svenska äh, vapenexporten till Israel och jag menar Israel skulle ju överhuvudtaget inte klara och föra det kriget och det innebär inte alltså att att man skulle utplånas på något vis för Israel och palestinerna kan leva i fred det har man alltså gjort flera hundratusen år innan och det innebär alltså inte på något vis eh, någon inskränkning av, av de israeliska folkens eh, folken. men imperialismen behöver en vaktord gentemot eh, palestinerna Sveriges kommunistiska parti i Bulllof, det som är i studion är Viktor och Jön. Vi har pratat om arbetslösheten, vi har pratat om kapitalismens kris kan vi säga. Nu har vi inne på att prata om Israel, vi har pratat lite tidigare om bakgrunden. Men i natten, eller går, ja, natten som gick så. FN en, en, en ny resolution. Man har tagit många resolutioner vad det gäller Israel om att de ska tvingas lämna ockuperat område. Men i i tog är en resolution som inte, inte bara berör Israel utan en resolution som kräver alltså en omedelbar en, en, en vapenvila. En, en en omedelbar och hållbar vapenvila. Och det måste ju naturligtvis innebära så att Israel sluter att utsätta palestinierna för den, den kränkning som de har utstått, de, de fått utstå i 18 månader. Men det värsta är ju att alltså direkt efter den resolutionen som togs vid natt då förra dagen så fortsatte Israel att bomba. Man dödade en hel familj på sex personer när man bombade i ett hus i jag vet inte om jag uttalar det, rätt, i Abalaya och, och det innebär ju naturligtvis inte res respektfull och omedelbar och hållbar vapenvila. Man har alltså, som jag sa tidigare, jag vet inte vad jag sa, det exakta antalet, men 774 människor har dödats hittills i remsan och 3200 är sårade. Den resolutionen var i stort sett enhällig. Många länder ställde upp på den, men naturligtvis inte Israels främsta bondsförvant. USA utrikesministern där kunde läsa, kunde läsa Reis hon hyllade resolutionen när hon pratade men um, de skrev inte under den de stödde den inte för därför de vill först säga resultat av Egyptens medlingsförsök alltså medlingsförsök mellan Hamas och Israel det var med det hon förklarade att USA la ner rösten det är ju naturligtvis ett märkligt, äh, märkligt agerande vill man först säga resultat det är väl att man, det, det, det borde ju vara det normala alltså att man beslutar sig för en sak att det ska råda omedelbart vapenvila och då beslutar man det vill man först ha förhandlat fram den så kallad vapenvilan då kommer man ju till att fortsätta att förhandla och israelerna kommer till att ha rätten att döda palestiner så länge det pågår rätten har de naturligtvis inte det, det har ju tagits precis som du var inne på det har ju tagits en mängd olika resolutioner men så länge i omvärlden egentligen inte sätter ju kraft bakom de här åren. Jag menar inte att man ska behöva invadera dem eller något sådant men precis som vi var inne tidigare på att man sätter ju handelsen bakom särskilt i alla fall när det gäller att de skickar dit vapen och sådana här saker ju. Då, då förstår man ju att man inte kan fortsätta på det här viset. Men om det enda man gör är att skicka någon, skriva någon deklaration eller Carl bild kanske säger någonting på tv eller något sådant. Då är det ju då, då ser de det ju som en intäkt att fortsätta ju. Varför, varför skulle de inte göra det? Jag menar Zionismens dröm är ju inte bara att plocka åt sig eh, vet du, de områdena som de redan tagit åt sig efter 1948s överkommelsen för det var ju faktiskt så att när Israel fick sitt land ju så började Israel expandera automatiskt, det första man gjorde var att sparka ut alla palestinierna från israeliskt territorium, sen så tog man och tömde till exempel andra delar som inte tillhörde dem så man bara expanderar och expanderar hela tiden så att, det är ju, att Israel ska sen komma och säga att Ja, men vi har rätt till självförsvar och vi är den enda demokratiska staten i regionen och sådana här saker och så därför ser de om att de automatiskt rätt att göra på något sätt som de vill ja. det är ju självklart horribelt men som sagt, de, precis som vi hade en, ring, en person som ringde in tidigare och han sa ju det mer eller mindre att, eh, precis det att de har expanderat hela tiden och då sa jag till, ja men det är ju för att de ingen säger ju någonting ja, visst de säger någonting men de gör ju ingenting så därför så kan de göra precis vad man vill ju egentligen Nej precis, och, och det är ju, ja, jag tänkte på när du sa de exporterade, illegala bosättningar, det har vi ju hört mycket om och de har visat ibland när de har raserat uh, Israelerna, illegala bosättningar men uh, det finns fortfarande jättemånga illegala bosättningar kvar och direkt efter den re resolutionen så sa Walmart, alltså han är premiärministern i, uh, i det, att uh, de ska fortsätta offensiven de ska utplåna Hamas höståren och det innebär alltså att man trots att man motsätter sig egentligen man sätter sig upp mot hela världssamfundet om man nu kallar det så. För det brukar de ju vid högtidliga tillfällen kalla FNs resolutioner för att det är hela världssamfundet som har sagt en sak. Och det, det bör på något vis med, med atmatik leda till att man följer det. Men man är, det är som du säger, när man är ett och har kraft eller Vågar eller vill inte sätta kraft bakom sina uttalanden. Det är ju självklart. Alltså, det skulle ju inte ske en enda leverans av vapen, bomber och sikte och lastbilar till Israel så länge de håller på att ockupera andras mark. Det är det enda som beter på Israel. Men det vill alltså kapitalet och imperialismen inte genomföra. Därför att det är ju också. Alltså, det är inte bara att. Israel är viktigt för dem så till Det är också viktigt för dem alltså, att ha en möjlighet att driva konflikter med dem som alltså, det är ju stora delar av oljereserverna som finns nere i de områden där Israel op op opererar. Och vi har på vår egen utrikesminister som kan framstå ibland som väldigt eh, kraftfull och agerar väldigt han välkomnar oss naturligtvis FN-resolutionen och men han tycker det är det viktigaste för han är tydligen att de tunnlarna som finns inte i Egypten, Alltså det var ju så när de var etiskt isolerade palestinerna, så krävde man tunnlar under gränsen in i Egypten för att man skulle få livsmedel med sina. ...och andra saker... ...Israelerna och, och västvärlden påstår att tunnlarna byggdes för att smuggla vapen... Det, ...jag vet inte, det har säkert smugglas en del vapen också... ...men jag menar, blir man avstängd på alla möjliga sätt så är det klart att de gräver en tunnel för att... ...eller på något, gör på något vis... Och följden var där att man grävde tunna, Men man kan ju inte, någon kan ju inte inbilla sig och tro att man kan föra in jättestora vapen. Möjligtvis kan man ha med sig lite handgranater och lite handelvapen. Men det är ju inte så att man kan föra in, att tunna är sådana så att de kan föra in tanks och stridsvagnar och och, Eller... Sådana vapen som Israel använder i kampen mot civilbefolkningen på Gaza. Utan det är ju löjligt liksom att bara lyfta fram de där tondarna. För det, det är ju den som har gett eh, palestinerna en möjlighet att överleva och gett dem lite med det senor. Problemet har ju annars varit ju att eh, palestinerna saknar ju som är ungefär lika starkt som eh, Israel så att de kan ju stå emot. just det här. Ju. Eh, det, det är precis som eh, det har, för att de socialdemokraterna och den borgerliga regeringen säger att de inte kommer att alltså, fortsätta ha det här militära samarbetet med Israel. man kommer att fortsätta sätta, skicka och sälja vapen till, de, till Israel. Men både, alltså de här parterna som går ut och pratar nu i media Som går ut och säger att det är både Hamas fel och, och du, Israels fel. Alltså, det det lydliga är ju att... Jag menar, Hamas har ju egentligen inga vapen överhuvudtaget. De har ju någon hemmabygd raket som, eh, som slår ner lite var som helst. Eh, och egentligen ingenstans. och tar knappt några liv. Så jag menar, det är bara ledigt att... Vi jämställar dem på något sätt, för det är det man vill göra i media nästan, jämställa dem som någon form av lika partner i, i, i, vet du, i en konflikt som råder just det här området. Mm. Alltså det, Torbilt kallade de här förhandlingarna som pågår diskussioner som höjden av europeisk eh, diplomati, alltså på framgångsredning. Jag menar när han då hoppas på att EU tillsammans med andra husar, Turkiet och Norge ska, och, ska hjälpa Egypten för att stoppa vapensmugglingen in till Gaza. Då är det naturligtvis inte höjden av europeisk diplomati utan det är höjden av europeiskt hyckleri som Carl Bildt gör sig till företrädare för. hear about me when you watch the evening news So I write this letter for you, my friends The truth then you may choose I had a good time at Oxford And the world I did roam When my studies were finished Then I went back home All I wanted were good things, land and liberty, and all the sorts of things we learned at the university. I'm not a fan of dictatorships, I'd rather say live and let live, but for those who threaten my family, there's nothing I won't give. I will fight for my country. I'll defend this land. Wild in Fallujah, you needn't wonder why. I look at you through the blades of your copter and say it's a good day to die. I will fight for my country. I'll defend this land. I'll stare at the whites of your soldiers' eyes With this Kalashnikov in my hand With this Kalashnikov in my hand Needless now? På Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlad. Vi som är i studion är Viktor och Vi har pratat om arbetsmarknaden, vi har pratat om kapitalismens kris och vi har pratat om Israel, Palestina och Gaza. Vi ska fortsätta prata om det lite, men vi ska ta upp lite små saker sen på slutet. Vi, men vi skulle... Viktor hade någonting där om... Dels är det ju naturligtvis vi ska berätta om den demonstration som är imorgon mot Israels och eh, mot Israels mördande av civila Gaza. det är en demonstration som samlas klockan 14 på Gustav Adolfs torg i Malmö och kommer att gå till Möllevångstorget. samlingen är klockan 14 av avmar och då lite senare säg till så många som möjligt att ni kommer till den demonstrationen sen ville Victor också ta upp någonting om proportionellt våld Ja alltså, man, man brukar säga så att när man har mellan två stridande parter så brukar man säga att man ska använda ett proportionerligt våld när man svarar mot eh, den andra parten, Självklart som du var inne lite på med Genève-konventionen att man får inte attackera civila mål och sådana saker. Och en av de argumenten Israel använder är just det att de ska ju använda ett våld mot det våldet som de själva blir utsatta. Men, men det är många sådana här man läser i tidningar och kronik och sådana här som så menar de på att Israel använder ett, ett oproportionerligt våld just mot de här raketbeskjutningarna och sådana här saker. Men problemet ligger inte i att de använder oproportionerligt våld utan problemet ligger i att de använder våld överhuvudtaget för det kan ju inte bli proportionellt eller något sådant om du använder ett våld mot en ockuperad part. Det är helt omöjligt, alltså rent fol folkrättsligt också. Så därför, så därför hela den där retoriken på något sätt den är väldigt felaktig och den, den retorik som vårt syfte är egentligen till att man ska försöka jämställa dem precis som vi sa innan eh, vi gick till avbrott här att man försöker jämställa båda två parterna som på något sätt är lika goda kålsuppar. Kol Ja, Carl Bildt påstår ju att det var Hamas som bröt vapenvila med storskalig raketbeskjutning. Och det är ju naturligtvis inte sant om man ser på hur Israel genom att införa de ekonomiska sektionerna mot ett annat land har hela tiden brutit mot en tidigare tidigare vapenvilarna, det tidigare fredsavtalet som slöts så är det ju naturligtvis de ekonomiska sanktionerna från, och de sanktionerna med instängning och sånt som har gjort att eh, palestinierna har fått en ohållbar situation det går naturligtvis inte att leva i ett finlse, och inte leva för mat eller mediciner eller någon annan från och det vet naturligtvis Carl Bildt mycket väl om men trots det så ska han naturligtvis försvara imperialismens agenter i, i de här regionerna vi tycker som sagt då att det är dags att kräva ett omedelbart stopp för det här kriget och det kan Sverige bidra till genom att få EU för att, till att agera för omedelbara sanktioner mot Israel. Stoppa alla former av vapenexport, stoppa alla handelsförbindelser och utvisa deras ambassadörer. Förklara att deras ambassadör, ambassadörer inte är välkomna i Sverige. Man kallar det någon gratta och något? någon gratta? Ja, precis. Det är ju naturligtvis vad Sverige borde göra så länge Israel eh, håller på som de, de gör. Och Carl bild främsta uppgift borde ju naturligtvis också vara istället för att sprida en massa dynga och skit om situationen där nere. För eh, så borde det vara att få EU inta den ståndpunkten för det är det enda som kan tvinga Israel till rätträtt det är det enda som kan tvinga Israel att respektera de FN-resolutionerna och självklart så borde ju Carl Bildt använda sig av Hugo Chaves exempel och ta upp det när han är där och har ja, vi en person som uppenbarligen är trött på stundspartet och lägger kraft bakom orden ja visst vi, ska, vi skulle ta upp eh, om Försäkringskassan också lite. Det hinner vi bara kort. Vi vill nämna andra för det har varit uppe mycket på tapeten nu i samband med att många blir utförsäkrade under, under världsskiftet. I och för sig har man inte kommit fram till riktigt hur många det är, men de flesta bedömare anser eller har ett antal mellan 70 000 och 80 000 människor. Det är en kampanj som under många år har förts med sjuka och sjukskrivna och de som har behov av hjälp via den försäkring man under hela sin livstid har gått och betalt alltså betalt sjukförsäkringsavgifter till Försäkringskassan Nu plötsligt ska de som behöver använda den nästan till framställas som kriminella alla minns ju kanske när jag Persson skulle skapa jobb till akademiker. Det var någon gång alltså för tre år sedan väl ungefär. Eller något i den stilen. Då, då anställdes 300 akademiker inom um, försäkringskassan. Som skulle jaga de så kallade fuskarna i försäkringskassan. De har nu alltså jobbat i tre år och lyckats få fram det enorma resultatet att nio stycken människor har fällts i domstol för försäkringsbedrägeri. 300 människor alltså har jag jagat de här fuskarna och det visar sig på tre år var det nio stycken. Innan påstår man ju alltid och det, det blev ungefär... Eh, en tusendels promille av de som har utnyttjat försäkringskassan under den tiden innan så påstod man ju alltid att bidragsfusket då via försäkringskassan det hade enorm omfattning det skulle inbringa miljarder till samhällskassan och det visar sig att att så var det något alltså inte. Ja, för om det hade ju varit så så hade ju sökolligen varit fler än de här ni som hade äh, åkt fast på äh, vetoförsäkringens Men samtidigt är det ju väldigt hjönfullt ju att man anställer eller 300 personer som ska snöka reda på någon fuska, medan man kan läsa att försäkringskassan kan inte betala ut pengarna i tid till, till människor som verkligen behöver pengar för att klara sig nu under vintern för att det är alltså därför få människor som arbetar där. Mm. Jag menar så så, så, så är det ju idag i Sverige? Och självklart så ser det ju ut så på grund av att det är ju för få människor som är ute och protesterar i och här i Sverige. Man låter det här gå. Man tillåter ju att de här människorna, politiker, går omkring och så säger dem att alla människor är vet du, massa fuska, bridogsfuska och eh, simulanter och vad de nu är för någonting. Det är därför man kan genomdriva de här eh, sakerna. Ja, och, och det, alltså det visar sig hur deras kampanjer är fel egentligen. Här. Jag har, för jag menar, hade man använt de 300 till jag till exempel kapitalflöjande företag eller något annat, så är jag övertygad att man skulle få in mycket, mycket större pengar. Eller som du säger, använd de unga människorna till att say, till att få försäkringskassan till att fungera med utbetalningar och sånt. Det skulle göra en en större, det skulle betydligt större nytta. Ni som håller på att bli utförsökade, facket rekommenderar att ta kontakt med dem. Eh, inte bara för att kunna göra överklagande, men de vet i alla fall att man kan Kom, försöka komma runt det på något sätt eh, glöm inte demonstrationen på Gustav Rolstorg 14.00 imorgon. morgon har du någonting Jan? nej, 14.00 imorgon. ses vi mm. i Malmö då. ja precis, Gustav mm. på Gustav Rolstorg med det så säger vi, tack vad jag gör och en fortsatt trevlig helg framåt mm. framåt kamrater framåt kamrater på röda fanan som säger, ger Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska seger nå Röda fanan ska mot seger gå Leve socialism leve friheten Ska seger ge Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska se.